Вже чекав на неї молодий дільничий. Виплакала та викричала несамовито Ада Львівна ключик від дівчачого секрету. Елька тоді вперше відчула, що таке татів пасок. Дільничий козирнув бабусі, кави випив і особисто доправив тікачку аж до самого Києва. Здав з рук на руки, мов багаж. І більше її навіть у двір не випускали. Спілкувалась з подругами через прочинену квартирку, мов бранка. Викидала їм чи спускала з вікна на мотузці в кошику свої скарби, прикраси, книжки, спідниці з сукенками. Адальвівна мовчала. Батько сердився, але теж мовчав. Найманий психолог, доктор наук, приходив щоденно аж до останнього дня. Точніше, вечора того дня, який запікся в пам'яті. Мов цвях у розплавленій лаві. Тоді вона дивилася вниз, розплющивши носа об скло. А там внизу стояли її три мушкетери. Показували жестами. Вище ніс! Ми ще зустрінемось! Все буде суперок! Один за всіх! Розігрували кумедні пантоміми з їхнього колишнього життя. Навіть ту давню сценку з Ваською-Какаською зобразили. Сусанна сміялася крізь сльози. Не бачила в темряві з висоти п'ятого поверху що йому шкетери зарюмсень, тільки вдають, що сміються. Розійшлися ледь не о півночі, навимахувавшись руками. Оці три спини закарбувалися у серці. Три вузенькі спини, що віддаляються, зникають у темряві. Вранці був літак. Сусанна вперше летіла в літаку. Роздивлялася дивні щільні хмари, що так швидко затулили від неї і громісткий пам'ятник жінки зі щитом і мечем в руках, і золоті бані соборів, і крихітні доміно будинків, і двір, і яблуні, і буду безпритульного шарика, і школу. Раз і немає нічого того, тільки мотор гуде в безвісти. Наш директор, старий маразматик, на всю вулицю, мов навіжена, репету Лара. Ще ніколи не почувалася такою критинкою. Ви лишень погляньте, дурдом. Це ж треба таке вигадати. «Ти про що?» – обережно питає Юлька. «Ми всі у пасті!» – голосно обурюється Лара. «Хіба ви не знаєте, що раніше він був якимсь партійним працівником? Тепер перелицювався і ховається в школі. Хоче вислужитися за наш рахунок». «Тихіше! Прошу тебе, тихіше!» – благає Ельміра. «Вони йдуть до школи». Там місце збору випускників школи. Звідти їх усім класом поведуть на урочистості, присвячені останньому дзвонику до місцевого скверу, де будуть представники району, міськвиконкому та інші представники влади. Мітинг. А невдоволення Лари викликає ось що. Вони одягнуті в жовті і блакитні скафандри. В руках шоломи, склеєні з картону, і гілки з паперовим яблуневим цвітом. Квадратовий отвір шоломів, затягнутий прозорою слюдою. На скафандри і слюду вони здавали гроші вчительці. А потім разом із нею ходили до магазину тканин, де кожному учневі відміряли по два метри блакитної або жовтої бязі. Потім, на батьківських зборах, вчителька роздала матусям викріки, як треба шити скафандри комбінезони і як клеїти шоломи. Це була оригінальна патріотична ідея директора школи. Одинадцятий А мусив прийти на мітинг колоною космонавтів у блакитних та жовтих скафандрах. В руках – гілочки з білими паперовими квіточками. Прийти строєм, а в потрібний момент замахати яблуневими гілками і прокричати гасло. І на Марсі будуть яблуні цвісти. Щось у стилі «назад уминуле». Дітям – прикольно, вчителям – маячня. Репетирували місяць. Репетирували і обговорювали скафандри. Адже не всім вони личать. Скажімо, риба Оленка Турчак, така огрядна, що на неї пішло не два, а три з половиною метри. А миша, Люся Семенчук, така мала, що й півметра вистачило. Через тема посварилися з учителькою адже гроші всі здавали порівну. Скафандри вийшли такими, що їх треба було одягати вдома на якийсь щільний одяг, як сказала вчителька в обліпочку, аби не було видно складок і не вгадувалися під шароварами спідниці. Вони так і зробили. Понатягували вдома ті скафандри, ішли вулицею, і на них озиралися перехожі. Дядьки біля яток з пивом ржали несамовито. Це вони ще не бачили нас у шоломах, каже Лара. А що в тебе під низом, питає Ельміра. Сама вона увесь вечір вшивала сукенку, яку носила кілька років тому, коли була гладшою. Лара хитро посміхнулася і завела всіх до найближчого під'їзду. Швидким рухом розцібнула блискавку свого комбінезону, і дівчата зойкнули. На ній коротесенька спідничка з червоної тканини, котра закінчувалася на лінії мисика-майток, і біла футболка.